Besti yeah, i yeah. E, dobra večer, e, dobrodošli. Drago nam mi je da ste u takvom velikom broju došli s nama zajedno prozlaviti Dane Europe koji je već zapravo 56 godina u radovima u konstrukciji. Kao što već znate, svi kažu sada da Europska unija je u krizi, međutim na nama je da večeras sadnos malo raspravljamo o tome koje su nama zajničke vrijednosti u Europi, kako vi trebali raditi na tome da budemo bolje, da gradimo jedno zajedništvo koje u ovom trenucima se pokazuje kao ključno i kako nam piše i u ugovoru Europske unije u članku 2. i 3. i su nam i ciljevi i vrijednosti zajedničke Europske unije. Posebno nam je drago što možemo danas i večeras pozdraviti ispred Karlovačke zupanije, Europe David Karlovac i knjižnica, gradska knjižnica Karlovac, akademika gospojen Kušića i gospodina Bletnika. Jana je i breviše naravno služila i samo bih vam sam molila da nakon e, stola naravno, ostane, malo s, nama, ostane malo s nama da posjetite ovu izložbu i imamo isto jedan e, prigodan koncert. pala. Evo da u moje ime. Ja vas pozdravljam u ime knjižnice za mlade koje je inače su organizator ovog događanja. Kao što je rekla pročernica Pavan, a, danas obilježavamo Dan Europe. I upravo danas, kada su možda evropske vrijednosti u nekim znanstvenim i stručnim raspravama u pitanju kada je u pitanju e, sama integritet EU, možda je najbolje da se vratimo izvorišnim osnovama sama EU, a to su upravo humanizam i pacifizam, vrijednosti koje ne umiru e, i upravo je to naziv današnje tribine. Naime, e, današnju proslavu u Dana Europe odlučili smo posvetiti Akademiku Ivanu Supeku, akademiku koji su cijeli svoj život zalagao za upravo te vrijednosti humanizam i pacifizam. Evo kao što je rekla pročenica, ja još jedanput se zahvaljujem našim uvaženim gostinima što se nam odali tu čast da večeras budu s nama. Poštovani gospodine akademiče Kusić i poštovani gospodine Plevnik, hvala vam lijepa na samom početku gospodin akademik Kusić predsjednik inače, Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti zanima me možete li nam nešto više reći o jednom od vaših prethodnika akademiku Ivano Supeku dakle o njegovom životu i vrijednostima za koje se zalaga zahvaljujem sve vas najsredačnije pozdravljam drago mi je da sam u Karlovcu ja mislim treći put ja sam govorio, jedanput put me je zvao eh, doktor Plevnik, to sam govorio stručno kao doktor, ja sam njanče liječnik, a i govorio sam na izložbi vanšte vašeg slavnog sugrađanina. E, ja bih počeo možda e, ovu temu o supeku e, sa Štrosmajerom, dakle prije 100 godina je rođen Supek i Lani je bila velika obilježavanje Supeka, čućete jednog velikana, giganta hrvatske znanosti i uopće mislioca. Međutim, prije 200 godina je rođen Štrosmajer koji je osnovao Akademiju i zanimljivo je da se tu može povući jedna paralela. Dakle, Štrosmajer, je prije 155 godina on je osnovao hrvatsku akademiju znanosti i umjetnosti 1861. onda moderno Hrvatsko sveučilište 74 i 1984. je otvorena slavna Štrosmerova galerija i Štrosmer je zapravo prvi koji je postavio temelje Evropske Hrvatske dakle tada je bila Austro-Ugarska i on je smatrao da je Austro-Ugarska u malom i on zapravo obilazeći Evropu, on je vidio da sve, da sve metropole imaju sve učilište, imaju akademiju, galeriju i on je zapravo Zagreb kao metropolu na neki način pozicionirao. Dakle, Zagreb je bila politička metropola, ali ne kulturna i znanstvena. Dakle, osnivanje tih, tih važnih institucija hrvatskog naroda on zapravo eh, daje temelje eh, hrvatskoj kulturi i hrvatskoj naciji. I zanimljivo je da te sve institucije postoje i danas, koje je on osnovao. A sto godina nakon njega se rodio Supek, koji je bio na čelu svih tih institucija. Dakle, Supek, eh, dakle, on je bio eh, to je jedan e, polihistor, jedna velika biografija, kao da je u jednoj osobi više biografija. Dakle, on je bio e, e, osnivač Ruđera Boškovića, dakle, od 50. do 58. je bio na čelu Ruđera Boškovića i on je osnovao, dakle, najvažniju znanstvenu instituciju, tada u Jugoslaviji, u Hrvatskoj, koja je postigla svjetski renome. Dakle, e, e, Supeka bi se moglo karakterizirati da je on jedan od rijetkih ljudi koji je, koji je uspio postići svjetsku prepoznatljivost. Dakle, uspio se pozicionirati na svjetskoj sceni. Onda je bio rektor sveučilišta Zagrebačkog od 68. do 72. i bio je predsjednik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti od 91. do 97. Dakle, on je kada bi se išlo pobrojiti te institucije, čućete kasnije osnovo je radio u niz drugih važnih institucija, međutim možda bi mu zapravo osnivanje i vođenje Ruđera Boškovića bilo najvažnije što je postigao. Dakle, on je u ta doba to je bilo doba hladnog rata odmah poslije druge svjetskog rata on je mlade znanstvenike i slučenike slao u svijet što tada nije bio običaj Natanjacin je Ruđer Bošković dobio svjetsku prepoznatljivost zatim je bio rektor sveučeništa gdje je on pokrenuo mnoge važne reforme jer do tada na sveučeništu u nastavi znanost nije bila relevantan faktor za napredovanje. Čak neki profesori sveučilišni tada nisu imali doktorate. Dakle, to prvi put uvodi, uvodi supek. Zatim, kao predsjednik akademije, on je od 90. do 97. odigrao važnu ulogu jer je to bilo doba priznavanja Hrvatske. I Hrvatska ne samo da je imala jedan teški rat, nije bila naoružana proti nadmoćnih neprijatelja, nego nije bila dobro primljena u svijetu. Dakle, vodila se teška diplomatska bitka, jer su u bili neskloni, svi važni čimbenici u svijetu su bili za Jugoslaviju. Oni nisu shvatili da šta bi se to... I trebalo je, a supek svojim ugledom i akademija, svojim vezama i kontaktima je vodila tu jednu bitku da se to e, javno mišljenje u svijetu promijeni. To su mu velike zasluge. Zatim je u akademiji on je osnovao tehnički raz, to nije postojao, 97. Zatim je osnovao nagradu akademije, od 93. postoji nagrada akademije koji ima veliki ugled, do sada su 221 e, znanstvenik ili umjetnike dobio tu nagradu, dakle kasnije su oni postavili akademici, rektori, dekani e, sa svjetskom reputacijom. Zatim, e, Supek je započeo isto nešto u akademiji što do sada niko nije, a to je da, e, da se osnivaju znanstveno istraživačka vijeća Dakle ljudi akademiju zamišljaju kao samo akademici, to su članovi, njih ima 139. Međutim oni ne pokrivaju sva područja. I on je prvi put osnovao ta vijeća da bi se najkompetentniji znanstvenici i stručnjaci koji postoje u društvu uključili u rad akademije, kroz ta vijeća. I danas recimo akademije LAN imala 325 događanja gdje su obrađene sve praktički teme i stajališta akademije zapravo stajališta temeljena na stručnim i etičkim principima i ta stajališta donose znanstveno istraživačka vijeća i na taj način je supek zapravo počeo to otvaranje akademije danas se često kaže da je akademija otvorena, da je uključena od društvene zbivanja a začetak toga još ide od supeka koji je, koji je Dakle, otvorio akademiju svima da ona nije jedna zatvorena institucija. Zatim dolazi, on je osnovao interuniverzitetski centar u Dubrovniku, dakle, gdje je bilo uključeno dvije stotine sveučilišta iz cijeloga svijeta, gdje su bili poslije diplomski studiji i to je isto bio jedan u doba Hladnog rata jedan presedan, jedan dijalog koji nije bio u svijetu, dakle to je na svjetskoj razini. E, I polako se približavamo ovoj njegovoj današnjoj temi, a to je humanizam, to je njegov veliki rat na tom području. Dakle, on je bio na čelu pakvaškog pokreta, to je kao Jugoslavije, i kasnije Hrvatske. Dakle, to je bio pokret protiv nuklearnog naoružavanja, dakle, jedan mirotvorni pokret kojega su počeli Rasel i Einstein i, i, i Supek je tu imao veliku, veliku ulogu na svjetskoj, na svjetskoj sceni i to mu je možda jedan, donijelo mu je svjetsku prepoznatljivost i, i, i, ovaj, i, i ugled. Zatim je on bio, sad kad sve to nabra uopće ne možete shvatiti da je to sve jedan čovek radio. Dakle, on je bio pisac. Dakle, on je napisao ukupno 19 romana i 22 drame. Dakle, cijeli život je pisao i poznata mu je drama Heretik 1969. godine, koja je u Gaveli imala 38 je puta izvedena u Gaveli. I tu on opisuje, tu on, kroz svoje književni rat je on zapravo, on ni bila čista estetski neki poriv, nego je on kroz svoj književni rat eh, eh, eh, nastojao svoje mirotvorne ideje humanističke koje je imao i filozofske, je kroz svoj književni rat na neki način htio približiti javnosti. Tako da je, to mi je njegov sin rekao da je on jako držao do svog književnog rada. I naši ove, književnici, oni kažu da nije ovo sve drugo radio, da bi on bio, bio bi percipiran kao značajan književnik. Međutim, ovaj drugi cijeli njegov opus je onda zasjenio ovaj njegov a, veliki književni rat. On je zapravo bio a, fizičar i filozof. On je zapravo bio, to su bi, kada bi se njega trebalo opisati, onda je bio filozof i fizičar i on je osnovao i na PMF-u, važno je napomenuti da mu je fizika, kemija, biologija i prirodoslovje su mu bile jako važne i tu je osnovao poslije diplomske studije i na, na, na PMF-u je to bilo vrlo značajne pomake napravio a isto tako je osnovao prvi zavod za teorijsku fiziku i napisao je mnoge užbenike e, iz, iz fizike. E, zatim e, se bavio povijest e, sa povijesti znanosti i povijest filozofije. Dakle, zapravo kroz sve, sve djelovanje on je stalno nastojao svoj filozofski stav i svoj, e, svoj e, recimo, e, stav prema, prema životu, prema civilizaciji. I bio je, bio je, recimo, zanimljivo je da je bio, bio je protiv globalizacije. I čak je predvidio ovu današnju krizu. On je u poskubnom mu je objavljen isto tekstovi, gdje se vidi da je on predvidio ovo urušavanje humanosti, urušavanje krizu recimo sustava vrijednosti onda ovo, ovo kako mas medij nam predočavaju jednu fiktivnu fiktivnu stvarnost koja je koja na neki način koja, koja udaljava se od humanizma dakle kada bi ga se trebalo opisati bio je humanista i bio je i bio je, bio je, dakle, osnovna opis bi bio humanista, mirotvorac, borac za pravdu. Važno je reći da je bio protiv toga zlouporabe, znanosti u, u ratne svrhe. Tako da je, što se tiče njegove ovako karijere, on je često bio disident. Dakle, ovom heretiku, to je da dan je on zapravo tu i na, na sebe na neki način isto prikazuje. Dakle, često je bio u izolaciji, je, politički je bio nepodoban, tako da je, da je nikada nije odstupao od svojih, od svojih ideja, ideala. Tako da je bio, bio je tako, jedna gigantska osoba i zato sam baš i paralelu, dakle, bilo su dva, znači, velikana, dakle, Štrosmajer koji je to utemelio, imao jednu veliku viziju i sad dolazi Supek koji je isto jedan velikan koji je onda i bio na čelu svih ovih institucija koje je Štrosmajer i osnovao. A, a Supek je, dakle, ostvario to da, da nas pozicionira na, na, u svijetu, dakle, Supek je... E, Supek je e, E, na neki način e, i sad o, one e, kao što je gospodin voditelj rekao one vrednote koje supek e, e, na neki način promovirao, one su bile i u temelju Europske unije dakle kada se ona osniva e, na neki način kao ta jedna zajednica koja će, ona je osnovana kao zajednica jamstvo mira, to je osnovno da se poslije drugo, poslije tih strahota oni su ti očevi Europe, oni su smatrali da moraju napraviti sustav koji će osigurati trajni mir, a kasnije onda ove sve vrednote, a mi vidimo da su te vrednote zapravo na neki način ugrožene, ali da su i trajne, dakle ideali su uvijek trajni, trajni u čoveka. I, I ja bi rekao na kraju da je akademija je ponosna što je, što je Supek bio njezin član i što je bio njezin predsjednik. Evo, ja ne znam koliko sam uspio ja odgovoriti znam, na opusti, ovu... Ja se, ja se zahvaljam uvaženom akademiku. A, gospodine Plevnik, a, Ivan Supek kao strastveni zagovornik svjetskog mira, također kao što je rekao i... Akademik Kusić podržava Europsku uniju, najme u svom govoru iz 1994. godine u Budimpešti izjavio da ujedinjeni narodi Evrope mogli bi biti najveći promicatelji svjetskog jedinstva, jer je Evropa potakla uspon moderne znanosti i umjetnosti. Možete nam nešto više reći o odnosu Akademika Supeka i Europske unije? Ja bih nešto rekao još da dopunim izlaganje Akademika Kusića nema ove ovaj očice jer bi rekao da je Supek bio super. Da se tim rječnikom malo izrazim. Ivo Andrić je rekao da pamtimo čovjeka dokle god pamtimo njegov fizički lik. A ja ga pamtim kao rektora Drpša sjevčarišta jer sam se onda upisao na fakultet sa onom njegovom Anštenovom frizurom. Njegovog brata kojim je predavao sociologiju Rudija Supeka, oni su bili intelektualna elita Hrvatske poznati antifašisti, javni intelektualci nisu bili kao danas neki intelektualni showmeni ili intelektualni poslodavci, Supek je figurirao kao bi mozak Hrvatske u smislu 70. godine, međutim 72. godine nakon hrvatskog poljača zabranjeno je jedno tako ovaj, političko pojavljivanje i on je jednostavno ovaj, se potpuno eh, priklonio znanosti i, i, i, i među ostrobi Enciklopediju modernu je ovaj, kao časopis jedan gdje je mogao voditi tu komunikaciju na svjetskoj razini. 83. je u Čikagu izdao knjigu o Hebrangu i to je neki način bila prekretnica jer se prvi puta u dijaspori na neki način ovaj, pokušavalo eh, naći eh, nasljednika za Hrvatsku nakon Tita. I on je bio u toj normalskoj eh, grupi koja je posle to isto predlagla Tuđmanu, međutim Supek je rekao prihvaćam da igram tu ulogu ovaj, hrvatskog lidera ovaj, posle komunizma, ali ovaj, bez rehabilitacije NDH i bez ovaj, podjele Bosne. Oni na to nisu ovaj, pristori, naravno i on nije htio na to, međutim, imao je e, puno problema radi te knjige što je izašla u imigranciji, ali ga je čuvala ta njegova ovaj, karizma jer je bio u nob kao i je, njegov brat. E, međutim, onda je ovaj, došla ta situacija E, kad je Hrvatska dobila e, samostalnost. On je vjerao da će odigrati jednu ulogu kako je imao kao i gotovac isto tome nadao, ulogu Havela u o, Čehoslovačkoj. Međutim, jednostavno e, kao što nacionalisti ne mogu izaći iz cirkulusa do realnosti jer su u zatečaranom krugu. Na neki način, ja sam to tako nazvao, supek je bio u tome cirkulusu virtuozusu. Če, je tu znači Berlina On ima toliko niza vrlina i vjerova je ono, Francis Bacon u maksimu sjencija potencija est, Znanje je moć. Međutim, u politici se puta događa da je neznanje moć. I zato on ima određenih uspjeha kakve se pravstavljeno će imati s obzirom na svoju veliku intelektualnu uh, sposobnost. De, ja sam se s njim upoznao na prijemima o, o, na zagrebačkim diplomatskim stvarima, o da me on, vi na primjeru ne možete puno pričati, pa je zvalo u, u akademiju na razgovore, kad je predstavljiv ovaj, predstav akademiju, on sam išao kod njega, kod od kuća, pogotovo kad je ustanovio e, hrvatski pokret za demokraciju i socijalno pravdu. Tada je 97. godina, dosta je antiintelektualna bila atmosfera, u društvu je petistička, on je htio na neki način privući ovaj nekakve e, intelektualne napredne snage da e, donesu malo jednu e, bolju atmosferu u društvo i ovaj, naravno e, kao on i Ante Starčević e, nije mogu uspjet jer je bio na neki način iznad i ispred svoga društva, a društvo ga ne može prepoznati u jednog datoj situaciji koja traži nekakve druge e, aktualne vrijednosti, a ne ove trajne vrijednosti kojima smo malo prije govorili. 99. Bili smo suproga moja i ja u Beću na Institutu za komunističke znanosti, gdje smo slavili deset godina pada Verlinskog zida. Tamo su bili Vaclav Havel, tada je Adam Mihnik, intertualacij vodeći europe i među njima Zbigniew Brežinski koji je u Shendi Kisinđara smatrao se najjačim biopolitičanom svijeta on je u pred eh, kancelarom čistom rekao da je Evropska unija američki protektorat. Niko se od ovih uglednika iz publike nije suprotstavio eh, toj tezi. Ja sam razmišljajući ovaj, koga da usporedim sa akademikom Supekom, jer on je kako je rekao Akademik Usić bio polihistor, znači sve je, mogućim disciplinama je on bio tu doma. Ja sam našao na neki način pandan, u njemu je rodno francuza, inače je bio profesor na Oxfordu, Cambridgeu, Harvardu i drugim najvećim e, seočarištama, zvao se George Stein. On je mali esej napisao ideja Europe, gdje je rekao da se Europa mora vratiti svojim temeljnim vrednostima i misljocima, kao što su Montaigne, Erasmo, Kant, Voltaire, znači on je predirao za jedan sekularni humanizam. U, je, u čemu smo danas u deficitu. Jer danas, nažalost, imamo dominaciju jednog humanizma, koji nije to što je htio sutak i što, recimo, ovaj, ovaj Steiner je ovaj, zamišljao. I... Eh, Steiner je najveću opasnost za Erosku uniju, vidio globalizaciju na jedan američki način da jednostavno uniformira ovaj, Evrosku uniju sa svojim proizvodima abit je osvatiti IP, jednostavno da se ovaj, anglosakstvski pogled na život na društvo postaje dominantan neovisno o našim tradicijama lokalnim, etničkim i drugim i koji je dobro uh, poznavao uh, Supeka, on je bio demistifikator. To nama treba, jer kritičke misle ne može biti ako prihvaćamo uh, nekakve teze kao da su vječno istinite. Evo, uzimo samo uh, evrosku, uh, Evropu. Šta je Europa? Europa je malo azijska ideja, kao i kašćanska. Znate ovaj mit, kako je Zeus protvorio u zlatnog abika, uza Europu iz Male Azije, odletio na kretu i kretac se smatra kao koljevke Europe I naziv Europa je bila samo o, najprije niz stoljeća vezana za Grčku. Kao što je i kršćanstvo na neki način vezano za Grčku, ono etablirano kršćanstvo, jer je Konstantin I rođen u Nišu, napravio je ovo, svoju predstavnicu Konstantinopolis na Balkanu. I evo, mi cijelo vrijeme, već deset od 200 godina, razmišljamo o tome da mi ne želimo biti Balkan, nego Evropa. A Evropa i Kršćanstvo su potekli na Balkanu. I, i jedno je od pitanja e, za raspravu što će biti sa Europom ako ona izgubi, obaj, ako krčanstvo izgubi jedan kulturni e, monopol. Da li će Evropa Ja smatram da neće. S obzirom da je Europa starija tisuću godina od kršćanstva i ne može biti samo ovaj, kršćanstvo na neki način njen, nakon, nakon tisuće godina, njen osnovni identitet. Tek, recimo, prije 50 godina Evropa prihvatila ljudi od kršćanstva kao, kao ovaj, drugi izvor, a vjerojatno pogleda e, Kana u Londonu gdje je musliman usred Ovaj, Krčanske Evrope postao za donačanjeg. I e, sada se nastavljam e, na ovoga Steinera, koji je, kažem, e, se bavio nuklearnom fizikom, matematikom, interretualac, pisac, i sve je moguće znači kao prilike naš supek, i on je rekao Evropi e, prijeti opasnost od toga američkog globalizma. Supekove, zadnje riječi, su bile na televizijskim jednom intervju koji je trajao sad vremena s njim rekao je, Europa se od ovog protektorata koje ga spominje žinski može izvući jedino u Savjezu sa Rusijom. A, a, a mi smo danas u jednoj takvoj situaciji gdje je, ovaj, Europa se ponovo vraća svojim nacionalizmima i nacionalnim idejama, zatvara se u, u granice i ono, recimo sad da vršim, pošto je Europa paradoks, da završim paradoksalno, Evropu može spasiti samo nacionalizam. Koji nacionalizam? Europski. Po ugledu na Ameriku, gdje biti Amerikanac znaći više biti teksačan i tako dalje. Mi još nismo na žalost u, u tom razvoju svijesti da svačemo, da moramo biti evropljani, da budemo kontinentalci, da volimo Europu, da razmišljamo Evropi, da imamo zastave Evropske, kao što Amerikanci imaju na svojim m, vikendicama, čak i zastavljenih najedna. Evo, hvala depa gospodinu Plevniku. Pretpostavljam da uvaženi akademik će replicirati, pošto vidim da si je zapisao nešto, ali u sputbi vas i pitao jedno dodatno pitanje a, vas kao predsjednika Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Sami ste spomenuli da uh, Akademik Supek je bio vrlo aktivan kao predsjednik Razve Akademije znanosti i umjetnosti. Koja je današnja uh, vizija vas kao predsjednika uh, same Akademije i možete li nešto možda reći koje su perspektive znanosti i umjetnosti u Europskoj Uniji za budućnost? To, to bi onda opet bi se vratio na Štrosmajera. Dakle, Štrosmajer je prije 155 godina kad je osnivao akademiju se učinište on je tada postavio tezu da se samo znanošću i umjetnošću ćemo osigurati svoje mjesto ravnopravno, tada on govori među Germanima i Romanima. Dakle, on, je, on kaže da je znanost i obrazovanje da su čak važniji od materijalnih uh, bogatstava. Dakle, on, uh, dakle, zanimljivo je da danas, 155 godina, nakon toga, opet smo u istoj poziciji. Dakle, opet će znanost i obrazovanje će biti ključno, meni je uh, drago da su tu, ovi mnogo ima mladi slušatelja. Dakle, obrazovanje i znanost je ona, uh, ona, uh, ona vrednota koja svakoj naciji će osigurati prosperitet, sad se mi nalazimo, tu je spomenuto u tom globaliziranom svijetu, kompetitivnom svijetu.